Я такий сватус, шкіри вилізу а зроблю. Ми з нею як брат і сестра з дитинства. То чого ж тобі ще треба, коли ви як брат і сестра? Це ж рідніше, ніж чоловіки жінка. Я он без сестри і без дружини, а живу. Ось вам півень і сулійка, може, б того, велика Годарчина рука простягнулася з Богданівки понад озерами, поміж деревами лісу. Дістала Петра за комір його піджака, легко відірвали від землі. Він встиг випустити з-під пахви півня та викинути солію за пазухи. Півень сів на підвішену шабельку, як на подра, а з солію зацебенів самогон. Собачка кілька разів чхнув і відійшов у ліс. Петро безвільно сука ногами в повітрі і менша-менша ливучи над лісом, над озерами, аж поки не зник у вузькій щелині дверей своєї хати. Так-так, сіткнув мамай, закинув оселедець за вухо, посмоктав людечку і взяв на приціл пістоля Петрового півня. Але в цей час знову появилась ударчина рука. Серебла галагана в й понесла його на своє обійстя. Так-так, знову проказав мамай, вакнув новим димом і поправив хрестика на грудях. Нема тобі, дочко, дружини. Ой, нема, нема. Проспівав козак і якось одразу на катерининих очах постарів. Осунувся. У чорний вуз затекла сивина. Одарчина рука потяглась до кінської вуздечки, вже намацувала повіддя, коли шаблі зіскочила з дерева і тупим краєм видарила її по пальцях. Тоді мама йрвучко оцибонув коня, шабелька втовкилася в нього на поясі. Бандора повисла на грудях, Соловейко попід струни, шугунув у її кругленьке вічко, радісно заліщало собача біля кінських копит. Катря подала мамаєві шапку і розполовинений буханець хліба. «Малюй, коли без того не можеш, дочко, а дружину я тобі знайду». На Івана Купала приходь на оце місце і покличеш мене «Мамаю, мамаю, я тебе знаю». «Якщо тобі на плечі сяде Соловейко, не зганяй його, аж поки я не прийду». Кінь здибився, став стовбула, присів на задні ноги і стрілою вп'явся в синє марево опрію. Хруснув сухий хмузняк на узліссі, Катерина побачила, як прошмигнула за деревами сутулена постать нико рубця. Він зазирнув на недомальовану картину і зник за деревами. З полотна дивились на Катерину тетянені очі. Вони допоявлялись, дознакали, і Катря гарячково почала ловити їх вичакловуючи на світ гострим, як голка кінчиком саморобного пензля. То були очі жінки, яка зважилась серед ночі, бо соні по снігу втекти від свого чоловіка. Так могла дивитись на світ Тетяна в досвіта після тієї ночі. Так вона могла дивитись в досвіта, коли вже точно знала, що Никін прокинувся і чекає, поки дружина подасть йому снідання. Тетянині очі на полотні самі підказували Катерині, як малювати Тетянине обличчя. Того ж дня з Богданівки полетіла до перяти на анонімка, в якій сповіщилась про те, що Катерина Білокур малює картини на продаж і з цього зиску не сплачує державні податки, а заробітки її ого-го, які. доню, не забудь, що ви поховала мене в тих, хто коричневих туфлях, що купила в Києві на своє малювання. Не здумай об у туфлях поклади в труну – а віко зсередини обіб'єш голубим мадаполамом, щоб тобі Оксана Петрусенко подарувала. Ти вже його не шитимеш, я бачу. Все одно валяється, то вікон ним підби, а мені на тому світі синіє небо над очима. А козу можеш на дев'ять днів зарізати. Петра попросиш, він її впорає. На могилку поставиш хрест, лише не зразу, бо земля осяде, а він перехнябиться. На горі ще є заготовлений добовий брус, із нього гріцько змаструє хреста, Деколи коли Катрус навідався до нас із татом, бо то ж така сумота лежати без людей, а так хоч голос твій почую крізь землю. Нарешті материна рука коло звелася і тремтяче погладила Катеринину голову. Розціл 8. Не хотіла ж вона йти на це притмом зварене весілля Ганнітон Копряд і розписаного як шкільний паркан евала хоч і любила сільські весілля ще з дитинства може любила тому що вияв радості тут завжди був узаконений навіть необхідний вважався нормою гепни лихом об землю відпусти свої смотки на жодери вітру підхмили свої мороки стринуж їх і пусти пастися в загальну череду а сам розкручуй планету шпарким танцем та віддайся пісні як мужеві, що повернувся з далекого походу. Не хотіла ж вона йти на це весілля, бо почулася в ньому якась нечиста, ба навіть шахрайська змова, у якій брали участь і незворушна діловитість вагітної гані.